Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa manu wa ala hama ba'd Ikhwanifillah wa akhwatu wa Warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali kajian Kita pada malam hari Yang berbahagia ini tentang Manhad sahabat Dalam mempertahankan Akidah as-saheha Sudah kita sebutkan Berapa poin tadi? Hah? Baru dua poin. Padahal masih ada lebih dari sepuluh poin. Hah? <laughs> Ia ya, malai drakulai drak julu. Ia apa yang tidak bisa kita raih semuanya tidak mesti kita tinggalkan keseluruhannya. Ia ya, kita coba untuk menambahkan sedikit demi sedikit apa yang telah ditulis oleh Fadilah Sheikh Abdurazak, Puan Abdul Masin Arabat, al, al badar Hafidz Taala. Ehkan divilla wahai terhormatni warahmatullah. Ya kita enggak akan sebutkan semua. Ya kita ringkas saja. Kita pilih yang, insyaallah yang lebih penting. Poin yang berikutnya, mengapa para sahabat mereka bisa mempertahankan al aqidah sahihah? Iaitu diantaranya, karena mereka selalu menjaga fitrah mereka dalam berakidah. Dalam artian betul-betul para sahabat tidak merusak fitrah mereka dalam berakidah. Akidah Islam, akidah yang benar adalah akidah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Sebagaimana Allah berfin, sebagaimana Rasul S.A.W mengatakan, Kalu Mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iaitu dalam keadaan ya, di atas al-akidah as-sahihah. Di atas atauhid. Sebagaimana juga Rasul mengatakan dalam hadith kudsi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa fashtalathum as-syayatin. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa lurus di atas atauhid, Di atas al-akidah as-sahihah. Namun syaitan yang menggelincirkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat juga. Manusia dahulu. Sejak zaman Nabi Adam alaih salam. Sampai sepuluh generasi setelah beliau. Semuanya dalam keadaan fitrah. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas al akidah as-saheha. Sebagaimana kata. Allah dalam surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'athallahu anbiyan mubashshina wa mundhirin." Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Setelah mereka beressi, Allah mengutus kepada mereka para nabi dan para rasul untuk memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Karena baik na Adam Wano asatu kurun, kano alat tauhid. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sepuluh generasi, sepuluh abad, semuanya di atas tauhid. Ya. Belum ada kesyirikan pada waktu itu, sampai muncul ya, benalu yang merusak akidah. yaitu syirik kepada Allah berupa penyembahan wali 5 Itu juga ada pada zaman Nabi Nuh alaihi Bagaimana manusia itu dikelencirkan oleh setan untuk ia ya, menyembah lima wali pada waktu itu. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Nuh alaihi Allah mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum وَلَا تَذَرُنَّا وَدَّنُ وَلَا سُوَأَنُ وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرَهُ Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada manusia yang lainnya Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian Apa sesembahan mereka itu? Apanya berupa patung, apa berupa ya? Benda mati saja tidak Namun asalnya manusia Wali-wali Allah Yaitu yang bernama Suad, سُوَأْ يَغُوْثَ يَعُوْكَ Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh." Ini adalah lima wali atau wali 5 orang, -orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. "Falamma matu aw hasyitan aninsibu ila majalisi allati kanu yajlisa ansabah." Ketika wali-wali ini mati, ya. Setan datang kepada manusia, kepada murid-murid mereka ini. Membisikkan kepada mereka ini. bahwasanya mereka ini disuruh untuk eh memasang patung-patung gambar-gambar lima wali tersebut. Di tempat mereka berkumpul. Ya tujuannya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Untuk mengenang eh bagaimana mereka dahulu beribadah. Untuk menyemangati mereka dalam beribadah. Fala mahal aku. Ketika generasi pertama ini meninggal dunia. Ya, syaiton datang kepada generasi berikutnya mengatakan. Nenek moyang kalian dahulu. Ketika mereka dalam keadaan musibah. Mereka minta-minta kepada wali lima tersebut. Ya. Ini kata Pak Ulama. Awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Yaitu alghulu hulufi salihin. Berlebihan terhadap orang-orang yang yang salih. Ini adalah akidah yang merusak fitrah. Menyembah lima wali... Ataupun berlebihan berlebi dalam... Menyikapi para wali-wali tersebut. Eh, makanya Rasul mengatakan... Iyakum walghulu... Fa'innam ahlaka mangkana qablakum alghulu... Jauhkanlah diri kalian... Dari berlebihan... Berlebi terutama terhadap para wali-wali. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian... Adalah alghulu, berlebihan. Sebagaimana kaum Nabi... Nuh AS, Allah hancurkan, Allah binasakan karna mereka apa? bele-bele dalam menyembah, dalam mencintai, dalam mengkultuskan, mengagungkan wali lima tersebut. Jangankan wali. Nabi, salam, Nabi SAW saja dilarang untuk kita berlebihan. Ya. Rasul mengatakan, "La tutruni kam atatina Isa bin Maryam. Inna ma an'abadun fa'kulu abdullahi wa Rasuluh." jangan kalian berlebih-lebih dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang nasara berlebih-lebih dalam menyanjung Nabi Isa AS maka Rasul mengatakan innamana abadun aku adalah hamba Allah manusia biasa maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah itu sama dengan yang Allah firmankan dalam akhir surat al-kafi kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayyah Katakanlah Nabi Muhammad sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian, maka tidak boleh dituhankan. Apa ada orang yang menuhankan Nabi? Ada tak? Ah? Ha? Ada tak? Bukan hanya ada banyak. Apa buktinya? Eh banyak sekali buktinya, diantaranya lewat lantunan-lantunan solawat-solawat atau kusida-kusida yang tidak ada ajarannya, tununannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada dalilnya. Kalau mungkin kita bisa sebutkan eh dalam selawat Narya yang paling ma'ruf, yang eh, dikenal oleh banyak masyarakat kaum muslimin. Tidak sadar di dalam selawat tersebut eh terdapat apa? Bentuk berlebihan terhadap Nabi SAW, bentuk menuhankan Nabi SAW. Apalagi sudah kita sampaikan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada ajarannya. Apalagi dia embeli ambil dengan mengatakan. Barang siapa membaca selawat nariah. 4,444 kali. Itu nomor cantik untuk kendaraan itu ya. ya. Maka. Kalau orang itu membacanya dengan jumlah sekian tadi. Akan terbebas dari. Eh, kesusahan. Apa? Eh, bentuk selawat nariah tersebut. Siapa yang. Pernah jadi mantan. Alhamdulillah sudah tahu pak mantan. Jangan sampai ter... eh, sampai sekarang. Ah, ada yang masih hafal? Iya pak. Iya. Apa lafaznya pak? Biar kita tak keliru pak. Terus terus ya. Tak apa. apa Ayah. Eh, itu termasuk wa amma binik mati rabika fadhis. Alhamdulillah saya mantan. Iya. Itu termasuk apa betul bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya dikenal hidayah tahu kalau ajaran itu sesat. Iya. Itu termasuk nikmat yang Allah katakan wa amma binik mati rabika fadhis. Jangan malu-malu. Teruskan pak. Lupa ya. <tuh> <tuh> yang lain. Ada yang masih hafal. Iya cukup sudah. Ya, ini kita sampaikan jangan antum hafalkan ya yang belum ya. Cuma sekedar araftu syar la risyar ya. La kata seorang penyair aku tahu kejelekan bukan untuk kejelekan namun untuk ia, menjauhkan diri darinya. Dalam selawat tersebut dikatakan, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad Alladi <San> tanhallu bihil uqadu. Watanfariju bihil kurabu. Watukdobil hawa'iju. Watunalu birra'ghaib. Sampai terakhir. Ya. Karena Alhamdulillah saya bukan mantan. Nanti tidak apa-apa semua. Ya. Jadi, ya, setelah artinya, ya. Ya Allah, bila salawat dan salam yang sempurna kepada Tuan kita, Nabi Muhammad. Ini yang yang poin yang kita bicarakan yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan-ikatan dan karena Nabi Muhammad dan dengan Nabi Muhammad itu hilang semua kesusahan dan dengan Nabi Muhammad digapai semua kebutuhan dan telah dicapai segala apa? cita-cita jadi yang bisa kata mereka menghilangkan kesusahan adalah siapa? Nabi Muhammad, Muhammad. padahal Allah berfirman Wa wa'iyam saskallahu bil dhurrin falakashi falau illahuwa Apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengetasnya kecuali Allah. Kata mereka, Nabi Muhammad juga bisa. Intinya apa? Ingin mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah. Ini namanya syarik kepada Allah SWT. Pernah lebih lebihan dalam menyajung Rasul SAW. Kemudian, ya Rasulullah yang bisa memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Eh, padahal kita dipintahkan oleh Allah SWT. Untuk sebab apa? Meminta kepada Allah wa idha salah ka ibadhi an nifa ini karib uji budi awatada idah dan ia kena buduwaikana minta tolong kepada Allah bukan kepada Rasul saya sallam wa ilaharobika faragab. Baca Rasul sendiri ketika musibah beliau minta kepada siapa? Allah eh, Taala itta sari sunarabakum fasaaja balakum. Enam mud inilah es eh, salah satu contoh bagaimana sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam menyanjung. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menuhankan, mensejajarkan Rasul dengan Allah s.w.t. Ya, ya kita dikasih batas waktu sampai jam 8. Eh, padahal masih banyak poin-poin ya, yang akan kita sampaikan. Namun ada masalah. Ya, poin yang berikutnya berapa? Keempat. Mungkin ada 15 poin dalam kitab ini. Yang kita ingin sebutkan lima saja. Itu sepertiganya. Dan Rasul mengatakan, Eh sepertiga itu apa? sudah banyak cukup itu ya yang keempat bahwasanya mengapa para sahabat itu mereka bisa mempertahankan al-akidah saya karena mereka tidak mendahulukan akal dibandingkan atau di atas al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mereka apa ataslim at kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah perintah Allah Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulihi wa ya'lamu bil janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun akal siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiallahu anhum. Beliau mengatakan aksa an tanzil alaikum hijaratu minas sama' aku qulu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit, aku mengatakan. Allah berfirman, Rasul bersabda, kalian menentangkannya, melawannya dengan ucapan Abu Bakar wa, wa Umar. Ini adalah apa? Sikap orang beriman harus taslim kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak mendahulukan akal di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini, akal kita terbatas sebagaimana mata kita terbatas pendengaran kita terbatas ya eh, demikian pula dengan apa? akal kita, jangan kita apa? dengan apa? dengan akal eh, akal kita sangat amat terbatas, contoh misalnya dalam masalah eh, roh kita semua kita punya roh enggak? Hah? ada yang enggak punya? bahaya namun Pernahkah akal kita menalar? Ya, bagaimana bentuknya roh kita itu? Ada yang bisa pernah melihat rohnya itu? Ha? Apa baunya? Bukan yang keluar dari belakang lah ya. Beda. Tidak ada yang bisa Eh, menalarnya dengan akal. Bahkan itu yang Allah tegaskan pula dalam Firman-Nya: Yasa'luna ke'anir roh kulir roh min amir Rabbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepada orang Muhammad memuhammad tentang aroh, ar jawablah roh itu, eh termasuk perkara Allah, Allah yang tahu. Eh dan kalian tidak beri ini, kecuali apa? Sedikit saja. Itu, eh roh yang dekat dengan kita, akal kita enggak sampai kepadanya. Apalagi yang berkaitan dengan, eh Allah yang ada di atas, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Eh maka tidak akan mungkin kita akan sampai kepadanya, hanya dengan apa? Berlandaskan akal semata. Ya, dan harus kita yakini sebagaimana kata Al Khalifah Terasit Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu beliau mengatakan La kana dino berrayi la kana asfal khufi aulabil mashimin Seandainya agama itu dengan akal maka yang lebih layak dibasuh ketika orang itu berwudhu dalam keadaan makai sepatu atau makai kaos kaki yang paling layak dibasuh yang atas atau yang bawah. Ia ya, karena itu tempat apa? Kotor namun dalam Islam, kalau orang itu berwudhu dalam memakai sepatu yang diusap cuma atasnya saja, itu menunjukkan agama bukan dengan dengan akal, namun agama dengan wahyu, dengan atas lem tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata pak ulama, hadis-hadis tentang ia ya, keutamaan akal itu hadisnya semua ia ya, tidak sahih. Ya, seperti yang diucapkan Imam Nuqaim dalam kitab beliau Manarul Munif. Eh, tidak ada satu hadis yang sahai tentang masalah keutamaan akal. Eh, namun sangat disayangkan di pelajaran atau di buku-buku agama itu. Yang mungkin kita pelajari dahulu di SD atau SMP. Ada hadis yang mengatakan apa? ad bil-akri. Agama itu apa? Dengan akal. La-dina liman la-akla-lahu. Tidak ada agama bagi yang tidak apa? Eh Pakai akal atau yang berakal. Eh, kita katakan eh, bahwasanya agama itu dengan wahyu. Bukan dengan apa? Dengan akal. Kemudian, eh, bukan berarti kita harus menanggalkan akal. Ini poin yang sebenarnya berikutnya. Bahwasanya alusna wal jama'ah itu pertengahan, terutama dalam masalah akal. Alusna wal jama'ah tidak menanggalkan akal dan tidak pula berlebih-lebihan atau menuhankan akal. Namun alusna wal jama'ah, para sahabat khususnya, menempatkan akal pada tempatnya. Yaitu di antaranya untuk mentauikan Allah Swt. Untuk mendukung dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Wasalam akal Allah ciptakan bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Malah sebaliknya akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wasalam. Contoh, misalnya para sahabat bagaimana mereka menggunakan akal dahulu. Eh, sebagian mereka masuk Islam. Eh, dikarenakan apa? Eh, mereka berpikir. Mereka menggunakan akal mereka. Di antaranya ada seorang sahabat yang merupakan sahabat kari, atau temannya, kalau enggak salah, Abu Dardak Radul Tal Anhu Dahulu Abu Dardak dengan dia pada waktu kalah musyrikin bersahabat, namun Abu Dardak masuk Islam terlebih dahulu Suatu saat Abu Dardak masuk ke rumah sahabatnya ini masuk kamarnya, dia menghancurkan Tuhan-Tuhan temannya tersebut, berhala-berhalanya Ketika sang teman ini masuk ke kamarnya, dia bah sangat amat Ya marah murka karena apa Tuhannya dihancurkan. Ayah. Dia pun apa? Eh namanya orang eh, lihat bagaimana kekasihnya bagaimana Tuhannya dihancurkan apa marah ingin balas dendam atas kematian Tuhannya. Ayah. Ini bukan film ini cerita ya yang sesungguhnya bahwasanya sang sahabat tadi ingin balas dendam ingin untuk apa? Membalas Orang yang menghancurkan doanya tadi, namun dia berpikir sejenak. Dia menggunakan akalnya. Ini yang benar. Bagaimana orang itu menggunakan akalnya? Ina fi al-kisamawati wal adi waktu lafilailiwanhar la ayatin le ulil albab. Kita menggunakan akal untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang kesimpulannya Allah satu satunya sesembahan yang hak karena Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Sang sahabat tadi, ketika dia berpikir dia emang eh, mengatakan dalam dirinya kalau dia ini benar-benar Tuhan tidak akan mungkin hancur berantakan. Ya kan? Maka dia apa? Langsung masuk al-Islam. Kenapa? Maka akalnya. Artinya inilah dahulu para sahabat dan juga kewajiban kita kita ini tidak dilarang menggunakan akal, namun kita gunakan akal pada tempatnya, di antaranya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, untuk mentahtikan Allah سبحانه و تعالى. Wa fi anfusikum avalatu besirun. Tidaklah kalian apa memperhatikan, merenungkan, tentang diri kalian, bahwasai itu semaian nikmat dari Allah yang wajib disyukuri dan wajib menurut kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lis-syamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda dalam kekuasaan Allah langit dan bumi atau eh, malam dan siang, langit dan bumi, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan dan malam dan siang tersebut. Itu kita gunakan akal kita untuk menunduk ayat Allah, untuk mentaati Allah, bukan malah menentang Allah, bukan malah apa? menentang firman Allah, ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan makhluk pertama kali yang menuhankan akalnya, yang bele-bele dalam menggunakan akalnya adalah siapa yang tahu? Iblis laknatullah alaihi Eh, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, anak Haremenho, Ya Allah, aku lebih baik darinya. Pakai jelas, pakai akal. Kalak tanhimin naren, wah kalak tahumin ten, Ya Allah, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan, eh, Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari, dari tanah. Aku lebih baik dari dirinya, maka aku nggak mau sujud. Ini apa? Menentang firman Allah, perintah Allah lewat dengan apa? Dengan akal. Eh, maka kalau ada orang yang dia menggunakan akalnya menentang firman Allah, maka dia pengikut siapa? Antum yang mengatakan, ya. Nah. Namun itulah yang terjadi bahwasanya akal. Sekali lagi, harus tempatkan bahagia tempatnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah SAW. Namun dalam masalah agama, eh, tidak pernah para sahabat menggunakan akal untuk menentangnya. Contoh ketika turun ayat masalah haramnya Khomr, tidak pernah mereka rewel atau menentang atau menentang. Mereka langsung apa? Samina wa atana. Kau waitha muslimat pada zaman Rasulullah Sallam. Ketika turun ayat tentang hijab, mereka langsung apa? Merobe atau motong koden. Mereka digunakan untuk apa? Berjilbab. Tidak bertanya mengapa dan kenapa. Langsung apa? Samina wa atana. Wa maka nali mu'min walamu'minatin idakalallahu wa rasul amran anyakunallahu melkhiatul amrihim. Itulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga masalah akidah. Mereka tidak bertanya misalnya tentang ayat. Mengapa Allah demikian dan demikian? Yang eh, mentakdirkan hambanya. Mereka apa tahu firman Allah? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah berbuat demikian? Namun mereka yang akan apa? Akan ditanya. Ayah Itu paling berapa? Empat. Ayah, kita mau tepati janji. Jam 8 persis. Poin yang kelima. Yang terakhir. Itu sepertiga dari yang dihamaikan. Dan itu sudah jawabannya insyaAllah. Bahwasannya. Eh, para sahabat Rasulullah SAW. Mereka selalu. Eh, pertengahan dalam. Segala segala hal, eh, terutama dalam masalah al-akidah dan juga contohnya tadi masalah apa? masalah akal, demikian pula masalah eh, berjihad eh, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini lagi apa? heboh dengan terorisme, adanya isi dan sebagainya maka kita al-syawal jaman mengatakan jihad itu merupakan dirwatusan islam jihad adalah apa? apa tulang punggungnya? al-islam namun kita al-syawal jaman demikian pula para sahabat, bukan seperti kelompok teroris yang asal apa? Eh, kalau istilah orang sudah bayar bonek, apa bonek gitu? Bonekat semangat saja, tanpa perhitungan, tanpa ilmu, tanpa bimbingan Al-Quran dan Sura Rasulullah SAW. al wajah tidak seperti kelompok teroris, Dan juga bukan seperti kelompok tasawuf. Kelompok teroris berlebih-lebihan. Kan jihad. Eh, mereka mengatakan sekaranglah waktunya berjihad. padahal enggak punya apa, enggak punya apa-apa, enggak punya senjata apa-apa. Eh, kau mesti berada dalam keadaan lemah. Eh, maka kata pak ulama Sebagaimana kata Syekh Shamsi Muhamad Allah, kaum Muslimin ketika dalam keadaan lemah mereka ingat, eh, peristiwa apa? Eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah, apakah ada jihad dengan pedang, dengan senjata? Apa ada? Tidak ada pada Rasulullah Sallam di kota Mekah yang ada jihad bil Quran. Allah mengatakan, wajahid humbi jihad dan kafirah. Berziarah melawan mereka orang kafir Bi dengannya kata Abdul Abbas, a bil Quran. Dengan jihad yang besar. Ketika Rasul di kota Mekah, jihadnya dengan apa? Bid'ahwa dengan Quran, mengumandangkan kalimat Tohid la ilaha illallah. Eh, ya. nah, ketika mereka kuat, baru mereka mengumandangkan apa? Jihad dengan dengan senjata. Eh, makanya alusan wajah ma bukan seperti kelompok teroris yang belebelebihan. Eh, meskipun tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Eh, bonek. Kelompok Tasawuf mereka belebelebihan dalam mengingkari jihad. Kata mereka apa? Jihad itu hanyalah jihad. Hawa nafsu saja mereka membawakan hadis yang palsu atau dhaif yaitu mengatakan Rasul pernah katanya mereka mengatakan ketika pulang dari perang Badar ketika pulang dari perang Badar mengatakan rajna minal jihadil asghar ila jihadil akbar kita pulang dari jihad yang kecil yaitu perang Badar menuju kepada jihad yang lebih besar yaitu jihad awa, hawa nafsu kata mereka jihad yang ada sekarang ini jihad dengan melawan hawa nafsu kita katakan tidak jihad tetap sebagaimana kata Imam Qayyim rahimallahu ada jihad melawan diri sendiri hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir dan munafikin, dan jihad melawan pelaku kebidahan dan pelaku kemaksiatan. Jadi apa? Itulah para sahabat dahulu. Ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka mengamalkan jihad dengan apa? Bil Quran. Eh, ketika mereka punya kekuatan, mereka melawan dengan apa? Dengan senjata. Itulah al sunawal wal jam pertangan dalam segala hal wakadali kajannya ja kaum ummatan wasatah. Maka mereka pun sanggup untuk isi koma di atas eh, alaqidah soeha, karena mereka tidak boleh berlebihan atau tidak meremehkan pertengahan. Rasul mengatakan alqusda alqusda tabluhu eh, pertengahan, pertengahan kalian akan sampai kepada kebenaran, akan sampai kepada surga Allah subhanahu wa ya Saya rasa cukup yang bisa kita sampaikan eh, sebetulnya sekali lagi masih banyak yang eh, ditulis oleh Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Salim bin Abad, namun insyaAllah itu sebagai gambaran eh, kita terhadap eh, bagaimana para sahabat AS dahulu mempertahankan al-akidah as-sa'iha. Dan kita mohon kepada Allah, bi-asmid sifatil ulia untuk Allah SWT memberikan kepada kita keisi komahan di atas akidah para sahabat. Akidah salafus soleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Saya sehallah heran atas materi yang disampaikan dan sangat menarik. Namun kita dibatasi dengan waktu. Bagi Iwan yang ingin bertanya, maka dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Cukup ya? Salah, adik. Ya, ini ada pertanyaan tentang masalah majlis. Ya, MTI yang ada, ya bukan hanya di sebagian daerah saja, juga menyebar di mana-mana. Yang kita tahu, mereka ini metode tafsirnya hanya menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran. ya, Atau mungkin Al-Quran dengan Ar-Ra'yu. Nah, ya, ini semuanya adalah metode-metode yang Eh sangat amat keliru menyimpang dari metode para sahabat dalam menafsirkan Al quranul Karim. Di antaranya metode mencukupkan diri mentafsirkan Al Quran dengan Al Quran eh atau bahkan hanya dengan akal saja ini sangat amat batil. Tidak mahu pakai hadisnya atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh seorang ulama alisunah yang bernama Makhul. Beliau mengatakan Al-Quranu ila sunnah ahwaju minah sunnah ila Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu lebih butuh kepada as sunnah Al-Hadis dibandingkan Al-Hadis butuh kepada Al-Quranul Karim. Karena tidak akan mungkin orang itu paham Al-Quran tanpa Al-Hadis. Ya. Makanya Pak Ulama menyebutkan ada empat fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quranul Karim. Siapa yang bisa menyebutkan? Mana ahli tafsir? Ha? Ya, kata Pak Ulama, secara ringkas ada empat fungsi al hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ini masih diperinci ada empat bagiannya. Yang pertama, tafsirul mujmal. Memperinci yang masih global. Allah mengatakan, wa Wa'akimu sholat, dirikalah salat perintah selat, apakah ada dalam Al-Qur'an? Rokoknya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Ada dalam Al-Qur'an? Hah? Enggak ada. Yang ada dalam apa? Al-Hadis. "Salu kama ra'aitumun yusalli." Demikian pula masalah zakat. Apa ada apa ada enggak nisab zakat dalam Al-Qur'an? Haji misalnya masalah wukuf di Arafah apa ada dalam Al-Qur'an? Ya. Intinya Al-Qur'an hanya global saja, ijmal. Tafsilnya dalam Al-Hadis. Yang kedua, yang satu B ya. Satu B, tadi satu A. Tafsilul mujmal Yang satu B. Takidul Mutlak. Mengikat yang masih mutlak. Contoh misalnya Allah mengatakan. Wassari ku wasari kotu faktau aidiyauma jazan bimakanu e, bimakasabana kamina Allah. Wallah azizun hakim. Perempuan atau laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya. Eh, kalau secara sepintas namanya tangan itu dari mana? Ujung jari sampai ke? pergelangan, ya kan? itu tangan namun, bukan itu arti tangan dalam masalah potong tangan, namun dalam apa? pergelangan itu semuanya dijelaskan oleh hadis Rasulullah s.a.w. takyidul mutlak, satu C tugas hadis terhadap Al-Quran Takhsisul Am. khususkan apa yang masih umum, Allah mengatakan alladina amanu walam yalbisu imanun bidul min ula'i kalamul amnu wahum muhtadun, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman Kata-kata dolim di situ masih umum. Ada kedoliman antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Ada kedoliman antara hamba dengan dirinya. Ya, ada eh, kedoliman antara hamba yang tidak akan mungkin Allah ampuni. Yaitu apa? Kata-kata dolim masih umum. Rasul menjelaskan yang dimaksud dengan dolim tersebut adalah apa? Inna syirka ladunmun ad adim. Ayat tadi umum. Ayat masih umum dikhususkan. atil dolim itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu d yaitu taudihul muskil menjelaskan menerangkan apa yang masih samar-samar Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfari minalfajr makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu apa? Fajar, sahabat, eh sebagian mereka atau salah satu mereka, eh mencoba, eh mempraktekan, diletakkan benang putih, benang hitam di bawah bantal. Kok nggak jelas-jelas apa yang jelas? Eh, rasul pun datang menjelaskan yang dimaksud di adalah apa? Munculnya Fajar, as asyadik. Kalau sudah muncul Fajar asyadik sudah tidak boleh lagi makan sahur. Iya, eh, itu apa? Rasul yang menjelaskan, eh apa yang masih belum jelas dalam Al Qur'an. Itu nomor satu, nomor dua. Al-sunnah -al al-hadis datang untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya perintah salat, eh, masalah rukun iman, eh, ayyalahisal birru antu allu ju'akum kilbalimasyu walmari walakin albirru man amana billahi walyaumil akhir wal malaikati walkitabi wan nabiyyin. Itu masalah rukun iman. Rasul datang dengan membawa hadis apa? Hadis apa yang dikenal dengan hadis? Ada enam rukun iman, hadis Jibril. Antum ya billah malaikati wa kutub rasulnya. Ini adalah apa al-hadis menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Yang ketiga fungsi hadis menjelaskan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an. Contoh masalah eh bangkai binatang laut. Apa ada hukum halal haramnya dalam Al-Qur'an? Ya ada kata para ulama yang ada dalam apa? Al-hadis. Rasul mengatakan halun maytatuhu halal bangkai binatang atau ikan di di laut. Nah, ya ya. Adapun bangkai kapal, bangkai pesawat. Ini beda lagi hukumnya. Eh, jangan eh, salah pahami. Bangkai binatang di sini. Eh, ya. Intinya dalam Al-Quran tidak ada penjelasan seperti itu. Ada dalam apa? Al-haris. Masalah hukum binatang. Eh, ada cakarnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam apa? Al-hadis. Wa Kewajiban kita mengambil semua yang ada dalam Al-Quran. Dan juga apa? Dalam as-sunnah. Jangan hanya mengambil yang dalam Al-Quran saja. Makanya orang yang yang mengambil Al-Quran saja dalam beragama ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kali tidak akan mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa as-sunnah. As Apalagi Al-Quran juga menjelaskan wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terutama dalam hadis-hadis. Lalu yang keempat fungsi al-hadis yaitu menasak menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Meskipun di sini ada ikhilaf antar ulama, namun yang rajih al-hadis bisa menasak menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an al Karim. Contohnya kata para ulama tentang masalah wasiat bagi ahli waris. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadar ahadukum al-maut, an taruka khairan al-wasiatu wal aqrabin." Diwajibkan bagi salah seorang di antara kalian Apabila mau meninggal dunia untuk menulis ya wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat. Rasul datang mengatakan la wasiatil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli ahli waris. Intinya apa? Sekali lagi tidak akan mungkin orang itu paham Al-Qur'an tanpa al-hadis. Al Sunan Amin sahih. Ya kita baca soal yang sudah masuk lewat tulisan ini. Jika akidah merupakan semulia ilmu, maka apa sajakah yang mencakup ilmu akidah? Ini masbuk ya mungkin. Hah? Tadi kan saya sudah kita sampaikan apa itu akidah? Hah? Eh kok masih ditanya? Ya apa sajakah yang mencakup ilmu akidah? Itu diantaranya antaranya rukun ya rukun iman yang enam. Ya kalau mungkin mau kita ya tentang masalah bagaimana sikap al-sunnah terhadap para sahabat. Ya dalam kitab-kitab akidah asy-Syamal Jamaah disebutkan bagaimana sikap kita kepada para sahabat, sikap kita kepada pala, penguasa kaum muslimin, semuanya itu memang terangkum dalam apa? 6 rukun iman tersebut. Apa beda salaf dan salafi? Karena pernah ana mengikuti kajian ketika ana tanya ini pengajian apa dijawab pengajian salaf tapi bukan salafi. Ya, makanya perlu belajar bahasa Arab ya. Karena memang ini salah-salah bahasa ya karena memang ya kurang memakai bahasa Arab. Apalagi di bahasa kita ini banyak bahasa-bahasa Arab yang diadopsi namun salah menempatkan. Ya. Ya mungkin di antaranya eh kata-kata satar rahim. Ya, ana mau satar rahim ke sahabat ke sahabat ana. Ana mau satar rahim kepada ebos eh, anah, padahal kata-kata sehat rahim dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa agama itu hanya untuk karib kerabat al-rahim, yang punya tali apa? rahim, dengan keluarga dari salah, namun itulah sudah ya eh, demikian pula kata-kata salaf dan salafi salaf itu orang yang terdahulu Ayah. ini ustaz salaf, salah Ayah. kalau sudah ini ustaz salah berarti ustaznya mati sudah ya Eh lah, salaf itu yang terdahulu sudah pendahulu kita namanya salaf. Eh para sahabat itu salaf, para tabin itu salaf. Eh, ya. Jadi harus kita pahami bedakan salaf dengan salaf salaf itu adalah pendahulu kita. Salafi yang mengikuti jejakah salaf. Ini pengajian salafi bukan pengajian salaf. Kalau pengajian salaf ini bahaya, ini orangnya sudah Eh namun itulah kadang eh kurang, kurang perhatian. Ya eh, namun sebenarnya harus betul-betul ya. -betul, eh, eh ditekankan tekankan bahwasanya memang beda salaf dengan salafi salaf itu yang sudah meninggal dunia sudah, eh, yang sudah tiada itu namanya as-salaf adapun salafi yang mengikuti jejak as-salaf kemudian harus kita bedakan juga ya manhaj salaf apa manhaj salaf itu metode salaf dalam beragama harus kita yakini itu ma'sum ya tidak ada kesalahannya itu hak secara mutlak. Namun salafinya, bisa benar, bisa apa, bisa salah. Makanya bedakan kata-kata itu. Eh, salaf, para sahabat, tabib dan tabib-tabib, metode, agama mereka itu hak. Namun yang mengikuti mereka tidak mesti apa di atas al-hak. Syekhul Islam Taimirahimullah mengatakan, la aiba liman adhara madhabat salaf, ilaih wa atas sabailai wa atas Baliyajib kau buluh dari kabel ittifak faina madhab salaf layakun ilahakon tidak tercelah orang-orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf dengan mengatakan salafi tidak tercelah dan berbangga dengan madhab salaf Bahkan wajib menerima akan hal tersebut secara kesepakatan karena madhab salaf itu pasti benar siapa yang benar? Madhab Salaf, metode Salaf itu pasti benar, karena metode mereka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menisbatkan diri kepada Salaf, kepada Madhab Salaf, tidak mesti benar. Imam Malik mengatakan, Kolon yohat min wa waitraq illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya Allah bedanya ya antara Salaf dengan, ya. Ini sekarang kita misalnya contohkan, ini Ustadz yang ada sekarang ini. Usah salaf atau salafi. salafi. Hah? <girly> ya, kadang harus sering dites ya, karena ya dengan ujian itu orang bisa kelihatan mana yang benar, mana yang salah pemahamannya. Ini sekarang ada berkembang pemahaman Allah ada tanpa tempat dan arah. Maka bagaimana menyikapi pemahaman akidah seperti itu? Ya kita katakan ini pemahaman akidah yang batil alias sesat, alias apa? Ya, bisa mengatakan kepada kekufuran. Karena menafikan eh, sifat Allah. Ya, eh, menafikan eh, bahwasanya Allah ada di atas Al-Arsh. Apalagi Rasul mengatakan kepada budak perempuan tadi dalam sayur muslim. Aina Allah. Apa terjemahannya itu? Kata-kata di mana itu menunjukkan tentang apa? Ini karena tidak paham bahasa. Ya. Aina itu di mana? Ada tempat. Eh meskipun kita yakini bukan berarti Allah butuh kepada tempat tidak. Eh bukan berarti Allah diwangi dengan tempat tidak. Kita katakan Allah al-Arsistawa bersama yang di atas al-Ars. Eh, muncul pemahaman seperti ini. Ia eh, kata pak ulama awal muasalnya atau asal muasalnya itu karena atas B. Eh menggambarkan, membayangkan, menyukakan Allah dengan makhluk. Eh kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh dengan apa? Butuh dengan tempat. Ini apa? Kalau anda itu bertempat di satu rumah, itu anda butuh kepada rumah. Namun Allah as-samad, Allah tidak butuh kepada apa? Makhluk-makhluknya. Ini apa? Gambaran ucapan seperti ini munculnya Kenapa? Menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Kalau anda, ya, saya misalnya, dodo di kursi ini, karena saya butuh kepada kursi ini. Namun Allah tidak butuh kepada apa? Makhluk-makhluknya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Al-A'ziz Tawa, A'amin Tummanfi Sama. Bukan berarti Allah butuh kepada apa? Tempat tersebut. Ya, sekali lagi, ucapan ini ucapan yang batil. Padahal ya, kata Pak Ulama, akidah Allah di atas langit, itu akidah yang dalilnya ribuan. Ya. Dari ayat Al-Quran, hadis maupun ucapan para salafus soleh. Contoh dalam ayat tadi, Ar-Rahman al-Ashtawa, tujuh ayat yang mengatakan demikian. A'amintum sama. Demikian pula Allah mengatakan, Inna anzanau filailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran eh, Di malam ayatul qadr Namanya menurunkan dari mana ke mana Kata-kata ah, ya. atas itu berarti tempat atau waktu Ayah ya. Demikian pula ketika Allah ya, Memperjalankan Rasulullah SAW Dari ya, Masjid Haram ke Masjid Aqsa Dan Masjid Aqsa ke atas langit Rasul bertemu dengan Allah Atau berdiri dengan Allah di mana ha? Di atas langit Eh, namun orang-orang merayakan Isra wa mirad, lupa, mirad eh, Yang diingat apa? Eh, masalah akidahnya mereka lupa. Bahawa saya diantara pelajaran berharga. Kisah Isra wa Al-Mirad. Allah eh, berdiawak dengan Nabi Muhammad di atas langit. Itu menunjukkan Allah ada di atas langit. Meskipun kita yakini. Bukan berarti Allah diliputi oleh langit. Naudu min dalik. Allah ada di atas semua makhluknya. Allah berfirman. Huwal awalu wal akhiru wal dahiru wal batin. Dalam surat Al-Hadid, yang Rasul sendiri mentafsirkan. Apa arti Allah al-awal, apa arti al-akhir, apa arti al-dil wal-batin. Allah mengucapkan dalam doa, Rasul mengatakan dalam doa beliau. Allahumma antal awalu falaysa qobla kasayi. Wa antal akhiru falaysa badakasayi. Wa antal dohiru falaysa fakokasayi. Ini yang terakhir ini. Ya Allah, engkau adalah yang dohir yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah Al-Ars Dan di atas Ars adalah apa? Allah subhanahu Akan datang beberapa golongan Dari umatku yang menghalalkan zina Khomer dan alat musik Pertanyaannya Mengapa alat musik diharamkan? Padahal itu musik adalah hiburan Eh kalau Ya, tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Kita mengalah dulu, tidak apa, -apa. Eh, Kalau ada orang mengatakan, ya, kenapa homosek, zina itu haram? Padahal itu kan hiburan juga bagi sebagian orang. Gimana? Ha? Eh, kalau semuanya akal-akalan, hiburan sebagainya, apa? hancur agama ini. Eh, makanya ad-deno bil-wahai, bukan dengan apa? Akal-akalan. Itu hiburan bagi siapa? Bagi orang fasik. Namun orang beriman, hiburannya bukan apa? Bukan musik, bahkan para penyanyi saja apa, enggak terhibur dengan nyanyiannya. Berapa banyak mereka yang makai apa? Narkoba, kan apa? Enggak terhibur. Padahal dia yang menyanyi. Apalah ya, tak kilun? tidak kekal, napa? Bahkan apa, yang paling terkenas siapa? Yang dia ya, Michael Jackson misalnya, matinya apa? Karena apa? Overdosis kan? Nee, eh, karena apa? Enggak terhibur. Banyak yang mati bunuh diri, karena apa? Karena nyanyiannya sendiri. Kenapa apa? Tak terhibur dengan musik dan nyanyian. Eh sekali lagi, apa lah? Eh, ya. Kalau pas di tempat kajian saya meningkat iman saya, tapi kalau di rumah seakan-akan lupa apa yang telah dikaji. Bagaimana dengan kondisi saya ini? Ya eh, memang ini suatu hal yang wajar tabiat manusia al iman Yazid wah. Uayangkus, jangankan kita para sahabat juga demikian merasakan akan adanya pasang surut dalam keimanan. Ketika di Masjid Rasul mereka apa meningkat imannya, ketika pulang ke rumah mereka apa mungkin berkurang. Eh maknanya bukan masalah berkurang atau meningkat, namun masalahnya bagaimana kita memanage ya, iman kita. Ketika kita tahu iman kita turun, harus kita apa tingkatkan lagi. Memang betul ya kata Al Hasan Al Basri. Al Hasan Basri pernah mengatakan ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina saudara-saudara kita sepengajian itu lebih, kata asal basri lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri kenapa? li'anna ikhwanana yudhakiruna nabil akhirah karena saudara-saudara kita, teman-teman kita pengajian sering mengingatkan masalah apa? akhirat namun ahluna yudhakiruna nabil dunia adapun keluarga kita hanya mengingatkan urusan apa? ya pulang-pulang pengajian eh sang isi tanya emas gulanya habis. Ya. Paginya emas sangunya anak habis. Ya. Ada apa? Urusan dunia saja yang terus dikejar. Ya, meskipun bukan berarti kita harus membenci keluarga kita, coba harus kita apa bisa meminaj bahwasanya kewajiban kita wal akhiratu khairun wa abqa. Bagaimana menyikapi kelompok yang mengatakan bahwa Roja, UVTV dan lain-lain adalah kelompok yang menyimpang yang harus dijauhi, yang dengan dalih bahwa mereka yang eh, membuka pintu-pintu fitnah melalui TV-nya, terutama bagi perempuan yang menilai para asal yang kita katakan wala tahasadu, ya, jangan apa hasad, ya. Yang lebih lucu lagi, sebagian mereka mentahdir, cuma masih minta fatwa para ulama. Apakah boleh mereka mendirikan TV? Paham ya? Iya, kepingin sebetulnya. Cuma apa? Iya, itulah al-hasad wal-hekat. namun inilah sunatullah. Bahwasanya, iya dalam dakwah pasti ada anak dan duri, meskipun bukan dari orang luar. Iya, namun juga dari dalam orang, -orang yang mengaku diri sebagai salafiyun namun kita harus apa ya untuk menghadapi mereka paling tidak minimal katakan yang waras ngalah ya, ya karena memang ya tidak bisa eh ya, mereka terkadang apa dilawan dengan ya hujah karena mereka sendiri apa ya sering memonopoli hujah dan itu pengalaman kita dulu ketika menghadapi mereka di kota Madinah demikian mereka selalu mencari pembenaran bukan apa Kebenaran. Contoh yang konkret dulu, ketika terjadi perang Ambon, eh, mereka minta fatwa kepada Syekh Robi misalnya. Itu info-info eh, tentang Indonesia mereka apa? Eh, mereka istilahnya rekayasa sampai muncul di tengah-tengah eh, pemikiran Syekh Robi Indonesia itu negara kafir, negara komunis, tentaranya memerangi kaum muslimin di Indonesia. Maka mereka beliau pun apa memfatwakan fadu? Farduan. Sekarang antum, eh, ketika mendengarkan ada seorang yang mengatakan Indonesia negara komunis, betul tak? Tentara Indonesia waktu perang Ambon dahulu itu memerangi, eh, atau diperintahkan untuk merangi orang-orang kaum muslimin. betul tak? Namun itulah yang mereka apa sampaikan kepada masyarakat yang mereka untuk muncul pembenaran mereka itu benar dalam berperziarah. Ber dan itulah yang mereka apa lakukan. Dan sekali lagi, ya cukup kita mengatakan yang waras ngalah. Ya tetap kita jalan berdakwah. Terserah mereka mengemong apa. Dailkilabatan, mbah walkafila tu tasir. Apalagi Alhamdulillah, eh, seperti Virajah sebagainya, eh, manfaatnya di seluruh antara eh, Indonesia sangat amat terasa. Eh, ya di pelosok-pelosok Kalimantan misalnya mereka enggak punya TV, punya parabola. Eh lihatnya TV Raja. Alhamdulillah juga para masyarakat yang eh, dari Yordania yang eh, dari Madinah mereka semuanya Pak, merekomendasi merekomendasikan eh, TV Raja tersebut tidak ada yang mentahdir kecuali orang orang yang apa segelintir orang orang yang pengangguran ini. Jadi ya. Eh sekali lagi ya eh, antum jangan. Hiruk mereka tetap eh istaqimu eh hadl manhaj waala eh laki tak saeha sudah kita serahkan mereka kepada Allah subhanahuwataala yang memerlu dijawab dijawab. Kalau tidak ya sudah yang waras alah wallahu taala alam Apakah Raja ajasi termasuk sahabat? Eh sudah kita sampaikan daftar sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul dan eh beriman men serta meninggal dalam keadaan beriman. Sedangkan Raja ajasi belum pernah bertemu dengan Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tidak termasuk dalam kategori sahabat, namun beliau mati dalam keadaan Muslim dan Rasulullah SAW mensolati jenazah beliau dengan sholat al-ghaib. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih perhatiannya. Wa jazakumlah khair kathira wa akhir da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.